Не дарувала. «Пройди, світе!» Накинулася на нього, Коли увійшов у хату. І, не надумаючись довго, Вдарила його широкою долоною по шоці. «Пройди, світе!» Гукала при своїй скорій дачі. «Гадаєш час Боже на те, Щоб його пусто дурно на коні?» «Прогайнувати!» «Пам'ятаєш ти ту поїздку?» Кричала, розмахуючись у друге ударити хлопця. «Пам'ятаєш?» Та не вспіла ще раз другий чинити. З хлопцем зробилася така зміна, що вона здержалася. Мов гадюкою уколений сам боярин якийсь опинився грізь близько коло неї і, стиснувши кліщами її руку, просідив. «Я не пройди світ», – говорив зі зворушенням і обиди погаслим голосом. Я не пройди світ. Я ваш син. А коли випираєтеся того, впевняючи, що лише вихованець, то не безчестіть. Хліб ваш дурно не їм, як знаю, відробляю. А що не роблю стільки, скільки вам захочеться, то дайте мені спокій. Я собі піду від вас і не верну. На моє місце прийміть собі найміта, і буде вам ліпше. Мені не все хочеться робити, тому і не роблю, і робити не буду, розумієте? А пам'ятайте, я не найміту вам. Що у вас з'їв, то вже і відробив. І луснувши з неописаною погородою і гнівом дверима, вийшов у його рухах і голосі було стільки приказуючого і гордого, що господиня вмовкла і побіліла. тьху, Сплюнула і хрестилася. А це що таке? Кого я маю в хаті? Примака, боярина чи поповича? А деякий гонор мамі віддав? Дверми під носом, мовжи довіл уснов. І він «Не пройди світ! Його не безчестять!» «Михайле, ви чули?» Кликнула в другу хату до господаря, звідки і без того висунулося висок, а тепер у низьких дверях похилена постать самого господаря. «Та чую!» – відказав він. «Та що ж?» що – Що? кричала жінка. «Ви ще питаєте, що? А дідь за ваш хліб який гонор віддав!» Та не дразни, бо його вже стільки тим «Пройди світом, та пройди світом!» Ти бачиш, він же такий вдався. На місці довго не висидить. То і що з ним вдієш? Убити його за те не уб'ю. «Я його привчу!» – відкрикнула господиня. Бані не привчиш!» «Я вже без тебе пробував, по-злому». Іть стільки на добре не виходить. Знай, тепер він знов кілька день ночі не покажеться. Чорт знає, що в нім завдача, але вже такий. Від родичів пройди, світів, кажу вам, чепилася господиня знову свого. Ми його батько-матері не знали. Боронився чоловік, що по правді Гриця дуже любив і перед жінкою заєдно боронив, хоча сам тайком за пройди світом набирав лише, знайшли маленького під нашою хатою. Він може бути і панська дитина, ми цього не знаємо. Його яким-небудь словом не зачіпає, він зараз кипить. І вже його борзу не примириш, в мене гріць не прийди світ. А я кажу, що він таки прийди світська дитина. Найшли в закорінь лахміті, дарма що з вузликом золотих-червоних. Та вже в закуреннім чи ні, а тепер він наш. А як уже наш, то не збиткуй. Бачиш, він терцю немає, коли щось, розлютившись, покине нас. Господиня умовкла і здвигнула плечима. Це їй ніколи на думку не приходило, і тому потрохи на хвилю занепокоїло. «Е, ти наговорили!» закинуло вже чомусь приміряючим голосом, неначе не хотіло більше про пройди свідство.